А я лежав собі коло мами та лупив ногами в траву, а мама казала, ти не годин, ані годинки тихо посидіти. Та й тоді злетів бузьок на млаку таки коло нас. Мама й мили мене, посадили на коліна, та й почали співати. Ой, не коси бузьку сіна, бося зросиш по коліна. Та най то та чайка косить, що на бакир шапку носить. Збирав усі сили пам'яті, аби нагадати решту співанки. І не міг. Очі посумніли. Зараз, зараз. Мама пішли додому, а я бігав до вечора за бузьком та приспівував «Ой, не коси бузьку сіна!» Розбігався, як той хлопець, що хоче яр перескочити і над цим яром усе стримується. Говорив голосно перші вірші і співанки, і не міг нагадати. Зітхнув, і чорний обвід коло очей ще більше почорнів. Боже, милий, вже не годин я надточити тої нитки, що урвалася. Вона вже тоді рвалася, як мені мама мили ноги, і чисті онучки видирали старої сорочки, а тато чобітки обтирали. Всі ми тоді плакали, бо мене пускали у світ на науку. І ходив я по тім світі, і гнувся, як лоза для кавалка хліба, і чув на собі сотні гордих очей. Махнув рукою, якби хотів відігнати ті горді очі. По довгих роках я поїхав до мами, тата вже не було. Згорблена, стара, з костором у руках, сиділа на призбі та грілася на сонці. Не пізнала. А потім мене привітала. Наша синку Марія вмерла. Я тобі не писала, аби не сумував. Та як умирала, то все за тебе допитувала. Ми її дурили, що ти над'їдеш. А таки того дня, що вмерла то казала, що коби тебе хоч крізь вікно, хоть хоч через поріг узріла. Та й умерла. Отак рвалася та нитка. Несвідомо говорив мамину співанку, ой, не коси буську сіна. Пішли ми з мамою на могилу. Ледве мама добилася. Аді, синку, отце Маріїн гріб. Я вже надсадила і рути, і барвінку, і хрест дала змалювати, але ще вишеньки не посадила, аж восени посаджу. Сіли ми коло гробу, і мама оповідала мені за біду Марійчину. Чоловік злий, діти малі, біда в хаті. Вітер здував із вишень білий цвіт. Цвіт падав на гріб і на нас. Здавалося, що той цвіт зростається з маминим білим волоссям, і що роса з цвіту спадала на мамине лице. А я нагадував собі, як ми з Марійкою вівці пасли. Гарячі сльози впали на стіл. А потім мама умерла. Гріб мамин недалеко від Маріїного. Цвіт із маминої вишеньки падає на гріб Марії, а з Маріїної на мамин гріб. Був я там раз. Сидів між тими гробами, і нагадалася мені мамина співанка. Коли не знаю вже до кінця, посидів я там та й пішов із могили. Лиш вишневий цвіт із гробів летів за мною, як коли би тим цвітом сестра і мама просили, аби не йшов. Ще довго ходив по хаті та несвідомо шептав.